Salamu aleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar miq, takomi përsëri në emisionin ton Rruga e Dritallaut. Jemi në javën e tretë për të folur për të ciklin e ri që kemi nisur të flasim për moralin. Kemë folur për dy javë rresht çës moralin, konceptet tona. Folim trajtuam Hoxhën ton të nderuar, si gjithmonë do të kemi veç sot në Hoxhën ton, duke i dëruar më njëherë mirëseardhën. Hoxh mirëseardhët. Mësenderoft. Në Allahu shruajl. Po çfarë do të themë nderuar miq? Për çfarë do të flasim sot? Mbasi folëm për një temë shumë të rëndësishme që debatohet nga shumë psikologë, në përshkohet diskutohet, ku justifikohen shumë e prime, duke thënë moralet janë të lindura, apo fitohen. Folë me trajtuam shumë gjere gjatë në emision e dytë, por ne do të vazhdojmë edhe sot me shkacet, ma të përësim përësëri, ma të kemë pas shumë përësëri në lidhje me qështën që moral jeshe lindura po fitohet, do të futimi në shkacet, por me njëherë, në basi të ndjekim përshkrimim poetik që kemi dhe sot për moralin. Në ledzim në kolegu tonë, Bujarisma, në tojmë të ndishni të përshkrim dhe këthejemi në studio. Oh! Qëdo dit, syd të ango ditën nga 3.000 reklama. Ato kanë zënë pozicionet ndryshme me loj loj fotësh. Në këto dit, fotoja është bërë burim energjie, i cila i shërbe njëriut diku për të thyër që do kufi moral, e diku, për të te kaluar që të norm njerëzore. Rallë në ndodhë të shofin foto e cila lë gjurë në meditim. Njën nga fotot e cila më lë pa fjalë, më bëri të bëjnë një analizë morale vetësime, ishte edhe fotoja e jetimit. Ishte një fëmi i pa fajshëm me në të shmëri të pasër, me nevojën e për këdhejljeve prinderore, me nevojën e për krahjes dhe kujdesit prej shëqëris moderne prej shoqërisë të fotove dhe reklamave. Foto e me njërë gri në sëfënd, kishte fokusuar një kryes njërëzore të pafajshme, e cila kishte vendosër kokën leht në një gurë të fort edhe ndjente dhe e butësin dhe përkëdhejlit e këti guri. Bukuria dhe butësia e këti guri kishte sfiduar shumë zemra, zemra të ngurë të suara për balë vlerave humane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 Seguri i cili të përkëdhel Një zingjir me halka të më dha Më ka shtërnguar fort në gjoks Në gjyrat dhe ashpërsia e halkave të këti zingjiri Më rëndohen qëtë dit për i gjunaheve Ato më pengojnë të marrë thrym lirëshëm E të zvuz zemrën e cila qdo moment rizikon Dua të ngritë me të vite ty Të përkëdhel e të marrë në krahet e mi të plecoj sa do pak ndo një boshlëk prinderor, të të sjell një jastë këtë but, që kokën më lehtë të vendosësh. Gjumin më rahat të bësh, por em dhe s'mundem. Ska mundësi, botëm është mështje dhe rëth fytit, halët dhe finansat më janë rritur, sëtë nuk shohin më dritën e zemrës e dikurshme. Ah, ah për mua nëse nuk zbutit kjo zemra ime, e vështir televizidora, të të sjell një jastë këtë Kuti të rehetohësh Një gjë mirë po kuptoj Se më ka kapur një grip Epidemi ki rënd Epidemi e plokështis Që rezikon shëndetin e zemrës Ajo dikur qante për ty jetim Të për këdhelte duke shpresuar Kënetsin e kryuesit Dhe shëqrimin me të dashrin ton Sallallahu aleyhi wasallam Në gjennet Lutej për ty e jeton të me halën tënd Dersa stod të vështroj të vështroj, të vështroj e me qëtësin më të madhe them, gjyna kjo i shkret, e haroj se unë jam më i shkret. Në basti përshkëmi për të për tikë në rërmi që mi këthyrë përstër i në studia për të vazhduar bisedën dhe kemë thënë të vazhdujnë me një erë më hoqë. Hoqë, në mison e dytë kemi thollur dhe thamë këllitim me moralin me cilësit e njëriot që lindin dhe regullohën dhe forcoj Dhe dhe të këllua në parës të fudimi keshkarqet është a ka person qëllime moral të keshë dhe isë mundan në në shëjdojtë. Bismillah arrahman arrahim, Allah në falenderojmë dhe lusim Allah në madnuar që të ne jepë sukses, të ne jepë sëna Amen. që është dëbishme dhe të nëruan nga qdojtje që nga dëmëton në këtë bodë dhe të bodën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të por është i krijuar edhe me prilje për punë të këqija. Ënda është një përzierje nga dy priljet. Prandaj nuk ka person që lind, do të thotë, tërsisht me prilje pozitive që nuk ka nevojë të investon veten e tij, por natyrshmëria është e mirë, nuk ka kështu person. Nuk ka person që lind me natyrshmëri i keq. Ënda i nuk ka mundësi të përmirësohet. Por në favorizimin dhe, po thëmë kushtimisht, kultivimin e njërës anë të këtyre prirjeve, ndikojnë rëthonat të shumëta. Prandaj, po thua se njërzit e filojnë në garën këtë botë të barabartë, e pastaj ndikojnë rëthonat të saktuara, ndikojnë të të, të shkacet të nërshme, që dikosh në në të jam banë në njërën anë, e të jam banë në anën tjetër. Prandaj, për shambull, një qovë se një fmi, jetën në një ambijendë, ku më tepër u shqetë prirja për uh, sielje jotë mira dhe jotë hishme, aj do të u shqetë me këtë dhe do të favorizohet aspektit i erët, duke ngulfat kështu aspektit i pozitiv dhe të mirë. Mm -hmm. Dhe kjo pasaj bët përshqype se kështu ka lindë. Në fëmiju që ditëreshtë uh, thithë nga ambientin, nga, nga rethe, edhe i bën pjesë përbërse të karakterit e ti atë që e ka thithë nga jashtë. Asinierët përshëhumu nuk e analizojnë zhvillimin e këtij fëmij, rrethana të familjen, atë që ka kaluar ne për te, por që të, por shprehtojnë se të japin përfundime dhe gjykime se kjo është këtu kalindaj. Gjet nuk ka qenë kështu, nuk është e vërtetë kjo. Nuk është e vërtetë, ngjashëpërtisht të kështu, Allahu xhallahu ala nuk do ta dënonte atë njeriu që ka lindi till. Qase Allahu te barekutaala njeriu e, e ka krijuar me tipare dhe veçoritë pa dyshujmë dhe ka krijuar me tiparë dhe veçuri të ndryshueshme. And veçuria e pandryshshme e tij është fizionomia e tij. And Allah xhalleu ala përkëth nuk e denon as kena atë, qase është e pandryshshme. Dhe kjo nuk nuk i ndështuat rrethonave, nuk i ndështuat citotës klimës as sjofëta, është kanë figuruar po. Gjyra e tij, juha e tij është më mar... këtu janë veçoritë tipare të njeriu të pandryshshme. Dhe në bazë të kësaj Allah xhalleu ala nuk e merr në prehje. Ndërsa sjellja e tij, morali i tij nuk i takon kësaj kategorie i të konë kategorisë e dytë, ku ndryshohëtaja, mund të ndryshohëtaja. Po, ka persona që përshka këtë pakuidesit nga anë e përgjezve të ti, si kurse familia, shkolla, rethi, shoqëria, nga pakuidesi mund të favorizojnë anën e erët, mund të pregadit një individ të dëmshën për të armen, dhe kjo pas taj kur të vedisohet, të ketë shumë më problem të përmirsohet, sësa i tjetër që s'ka pas, po thëmë kështë kështimisht, fatkecësi të kalon sigurisht se i parja, po ai e ka më lehtë. Mirë, po kjo nuk më varet nga nisja, por më varet nga stacionet e rrugës që kalojnë këta dy individë. Atë shpresoj hoxh që edhe të pak paqartësi që ka pas ndikosh të më bëni këtë pyetje të tillë të qartësuar, që mos justifikoj vetën e ti që kam lindur me këtë problem dhe nikun ka kuptuar që shoqëria, ambienti kanë ndikuar dhe këngëlet thotë unë nuk do të ndryshoj. Vim këshkaqet hoxh, mase kemi folur Në misione e kaluar në pjesën e dytë të misionit tonë folëm për dy shkaqe si të ftojmë moral të mirë. Folëm për sinqeritetin dhe dijen. Mbasë treguam kush është sinqeriteti i vërtet, thamë që është dert. Kush dija është saktë e treguam sakt, tonë, cilëshka ku i radhas që ndikon hox në fitimin e moralit të mirë. Ne padyshëm thretimin e këtij teme nuk kemi ndjekur në një renditje. Ka mundësi që domethën pikat mbiim të jenë më transmetuese ato që kanë qenë në fillim. Por qemi smutletë ndoshta për këtë është më ars që domon të përmund një tërësi të kompletuar të shkoçave që ndihmuan njerëut, do të thotë të kultivoj vlerat e moralit që të do të i përmirësojnë kë drejtë, të i, i pajisojnë me moral që e bën besimtar të drejtë në këtë botë dhe padyshim i garanton një shpëtim dashurim ditë gjykimit. Praj shkoçeve do të sa mund të kemi kuriozuar edhe themeloren e këtë drejtim që i ndihmon njeriu të grumbullon vlerat e moralit dhe të zbukurohet me to është besimi i drejtë. Dhe besimi është interesant sot da të gjitha studimet që i kanë bërë për njeriu në rroftë ndrushme që janë qas ekspertë të lëmive të ndrushme për ta studiu njeriu. Kanë arma thellëndem se njërijo është produkt i asoj që besan. Do të të të të vetja jote, e tërshfa që jote jashtëme. Apo, do të të të janë produkt final i një brumit të brendshme që e quhet besim. Tash, këj besim mund tjetë uh, jonë zotin, mund të ndishtjetër, por rëndësishma është se e brendshme njërijo. Aja që ajnë të besan. Apo, aja është që e gatua njërijo që tjetë produkt final në sielët e ti jepë në refletonies. Ai është vetë një arsye. Pastaj, cilësiorit i këtij besimi garanton cilësinë edhe të produktit final. Ëh, në anë tjetër do të thotë shëmtuëshmëria e këtij besimi, që mund të jetë i shëmtuar, përshëndetëm ne kemi sot fatkeçësisht kemi ideologji, kemi ato që quhen edhe fe, por që në vetën tyre kanë identitet të, të rrezikshëm. Nitë besimin e pastë. Po. Përshëndetëm ë uh, shumë lëvizje, për shembull lëvizja që është quatur fashiste, që ka shkaktuar uh, luftën e dytë botërore, pikërisht filljes së së kanë që nga një një tërësi besimesh kota të rrezikshme për ndërtimin. Ku është menduar se për shembull uh, ata janë popull të zgjedhur, të tërë duhet të jesh në tyne dhe përderisa nuk nënshtrohen këtë drejtë duhet të luftojnë, kanë nga besimi. Ka besuar kështu pas se ka vepruar. Ose për shembull ndim edhe e teorit e filozofëve të ndryshëm se kanë prodhuar pastaj ide të rrezikshme por çfillëmesh kanë qenë teori që ato teori kanë përbër besimin e njerëzit për bonin e vërtetë për bonin e realitetit të caktuar prandua them që besimi pavarësisht në çka është, është ka ndikim ka ndikim themelor ka ndikim të padashkallshëm në formimin e njerëzit nën po, që mi preku, kimi hasi çonë. Edhe kët, edhe kët vetë pejgamberi s.a.s.e e ka përmendur në shumë aspekte. Për shembull, kur flet për dispozivitet moralit, pejgamberi s.a.s.e prezntivën e atë rëndërave e bën duke iu referuar besimit. Duke iu referuar besimit. Për shembull, kujdesi për gjuhën dhe për çfarë flet njeriu dhe që me kët gjuhë mos të ofendon do kanë, mos të rëndon do kanë pastë fujën dorë kë në këtë moral, është pjesë e pandashme e moralit, është pjesë e moralit. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam flet për rrugën e djues, këtë e bën përmes besimit, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakun khayran aw liyasmut. Kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, la të flet mirë ose të thert. Andaj shikoj këtë vlerë të madhe që thotë shumë nga njerëza. Të mendoj se në çoftë do ta në ta uh, analizonim gjendjen e përgjithshme të njerëzot në botë ku çdo çdo uh, ndoshta periudhë që njerëzit kanë kaluar në për të karakterizuar me diçka të caktuar apo kemi mm -hmm. pas periudha përshëndetëm që kanë uh, e karakterizuar me këtë etj. Mënojse si këto periudha kanë karakteristikat e veta që veçohen me ta, por një gjato që e bën të veçantë këtë kuptimin negativ të veçantë, jo pozitiv, që e bën të veçantë këtë gjenerat që ne po jetojmë edhe të njerëzimit, po të muslimanve në veçanti, është moskudesi për gjuën. Andaj pikrish, sot, unë për rritën timë, e gjej për shkrymin praktik të asoj që e ka thënë i Mkajim Rahimullah Shejku Mëheret. Ku, për shambull, ka thënë se gjej njeri cili është shumë i kujdedhë shumë për sofin e parë, dhe shumë i kujdedhë shumë për agjerimin vullnatarë, dhe shumë i kujdedhë shumë për namazin e natës sot portnyetin e gjejn të pakujdesshëm për ful për drejën e njerëzve për ful për për për njerëz për për për për për, për do të thotë autoritet në njerëz do mm. e kështu morat pikërisht sot këtë gjë e gjejnë ndërsto subhanallahu i devancshëm munduhet teti përkushtuar jo në obligime kjo është e pakundueshme por edhe gjëra vullnetare por të njëjtë njerëz të pakujdesshëm për gojëm tetë pakujdesshëm verifikimin e lajmit tetë pakujdesshëm për, për shembull në për buzën e një vllah musliman nga pakujdesia e fjalëve të tij apo dhe pikërisht për këtë pejgamberin e sasallam e ka përmend kush bëson Allahun dhe ditën e gjykimit apo atë ky besim i kompletuar dhe i kuptuar do të mëshëmëresh ja do t'i rregulloj gjuhën e tij aftë. Prandaj un e kam përmendë dhënës së tëra. Për shembull ta marrim ta marrim për shembull koncepti besimit tek disa disa fe, disa rrymë, disa lvizje do të çojmë së çoft. Në çuf se për shembë njeriu beson se zoti i ti flan, ka se lodhët kanë një për gjumë. Ky besim, atë do të më bëj mua që 24 orë të jem i kujdesëm çfarë flas, apo do të jem i kujdesëm para çka thosë zoti më zgjuar, unë kur flan unë pastaj më i lirë. Apo, në çoftë për shembull, besoj sikur sofos thon se zoti ka punë më të madhe se të të mirët me nevojën të qoftë. Atër ky është normale që ky besim të reflekton drejtpërdrejt dhej në siluetë e këtij njeriu. Në që se ne besojmë se si muslimandë, kjo është besim jonë, do tëtë i, i pandashmë nga të tërsi e besimit në zonë Gjellewala, në që se ne besojmë se Allahu Gjellewala dëgjën, dhe dëgjimi ti nuk është i kurzuar me ku asë me vend, asë me nivel të zërit, apo, por Allahu Gjellewala dëgjën tëra që ne e themi, pëshpëretëm, apo e e thon zëshëm nuk prit kjo te Allahu nuk ka rol apo mark jemi larg jemi afër çfarë ju e flasit atëherë kë po dishim duhet katër vit praktikë identitete që un të ruam në gjuhën time nëse për shembull un si musliman besoj se Allahu manduar do të më menë ne pyetja ma yel fi min qawlin illa ladayhi raqibun atid dhe ajo al tenzir i ka ku destart e gatim që shënojnë dhe ata do t'ju prezantoj këtë libër zotë tim nesër që në bosta asoj që shkruar aty që shënuara tu do të jap llogarinë. Do të mos pësoj të takoj llogarinë lehtë. Ata në çësone e di, se Allahu do të më pyet për çdo fjalë që kam thën. Apo atëre nuk kujdes. Që bësim do të më bëntë kimi kujdes. Prandaj besimi përgjithësisht do të ka ndikim të madh në përmirësimin e moralit të njeriu. Mirë, diçka shkurt për çrrcim. Atë kemi tham këta musliman të cilët janë të kokushtuar për safin e pastë që përmendim me ljozie, e, e njerëz që më thon kujdesen për vullnetaret, edhe për adhurime dhe nuk i gjënë të kujdeshë kjo pjesë. Në mangësia besimit të qënë të gjënë, se ku ka që, që përkushtuar, tregojnë që kjo person nga besimi i madhër Shqebrantën, reflektojnë, më thëmë, kjo adhurim. Dhe ki e gjuha, aji nuk është të kujdeshën. Ne, falëzotit manuar, lënderuar, kemi një rizim, alhamdulillah, të përgjithë shumë në troje tonë. Këmë <laughs> kolektivët njërëzë dhe në fejnë e Allahot Azoj në ku kthim domethën ka përfshirë të gjitha kategoritë e njerëzve, shtresat e tjera. Ka përfshirë rinin, ka përfshirë të vjetrit, gratë, burrat, fëmijët, gjithë ka përfshirë ata. Alhamdulillah. Dhe si proces është me vërtet për të kënaqur. Vërtet. Ka një tim i Zotit. Po, ka një këtë, mirë po. Në kushte kemi kaluar fazën e parë. Apo, sivin e parë kemi kaluar, ë ku është normalizuar mosht më e tërë besimtar. Nuk është më i kompleksi se kaluara apo të të është kaluar më së madhe apo mendoj se shumë njerëz kanë mbetë taj sukses. Oh. Apo kanë mbetë taj sukses, kjo dhe nuk nuk uh, vazhdojnë mtutje me spirat e radës. Uh -huh. ka apo ka qenë sukses ka kaluar tash apo por unë po andaj shumë për musliman fatkeqësirë mbetën tek suksesi i parë. Çi suksesi i parë po e, nuk nuk kanë fal tash falën e suksesit po përshëndetje nuk kam po mirë kjo është klasa e parë që përfundoi mirë po përshëndetje sofmiu klasën e dytë kur dal apo i referohet suksesit të parë vazhdimisht do nuk bpson të dytën ai do të bpson të dytën nuk do të më ketë mosi del 30 fare në vërtet prandaj po po prandaj më nëse ne kemi nevojë që ta kuptojmë besimin më drejt më drejt kur them e kanë përshtym dy aspekte aspekti i parë e kanë përshtym ta kuptojmë besimin në mënyrë më përfshirëse çesoj që, që kemi kuptuar Në besimit të këmëslimanët sot nuk është kuptuar me të gjitha aspektit e ti. E ti. Po është kuptuar nuk për shambull të kufizuar. Të themë për, për shambull. Kur flitit për imanin, imanin, që na e përthim besimi, pa. po imani këtu kam përshlima ato që është me ngusht, që sa a i besimin për njësit. Po. Shumë debate bëhen të këtë terin të këmëslimanët, ajove për pjesë për besën e imanit çka janë murxjet kushun xavarëjet çështja për shembull te kafirët tash pas di kanë kafir ekzoguar don no, çështje që te fundit te fundit apo janë çështje që i takon një kategorie të caktuar njerëzish që mirë me atë çështje njerëz po, të jetë të arkivën dhe më tepër njerëzit sot di për kët aspekt në kuptimin negativ të devijimit kush ka devijuar dhe kush ka mbëç stabil në drejtim Sësa që miren me ndikimin e këti imani që aji besan së është barë si ti në jetë një të i përdetishma. Andaj, po thuaj se ne e kemë marrë imanin dhe vend të jakëthejmë vetës tonë, apo për të kuruar nga plagët e skaluarës për mes ti, ne i këtë iman e kemi këthu ka tjërët, dhe që kujme ata të i përmërsojmë e ne të mbetemi të smur nga smutë e skaluarës. E kjo është problem, kjo është problem. Pra ndaj, për shambull, në do të bëjmë një analizë ose të bëjmë një një anketë me me xhamatin e xhamit apo mm -hmm. ti themi kështu për shembull apo na i tregoni kushtet e imanit cilat janë keu që do më ndashmë që ditën e parë fillon me u fal ditën e dytë mëson këto gjëra që thashë kushtet e imanit mbi ditë besimtar apo do të më fason se pëstila në këtë çështje apo pëstila ndonë as historikisht nuk mund ndoshta me me me me me, me ti pranoj se si duhet rregull po themi ju ojti ndoshta nuk mëndon mirë në rregullun gaboj kalojm se ata gjithë e bënë përmendimin e mrekullueshëm teorik të këtyre kushteve të imanit mirë i tham atij a është kushti i imanit besimi në melejkë po besimin në allah besimin në ra sham po mirë çfarë ke përfituar çfarë ke përfituar ti nga besimi në melejkë në jetën tonë përditshme Ma shruj. Përfitimi, ti. Qërë dëbije ki që kemë përëtsu me lojkeve? Qëka ka dëbije në këtë punë? Vecë du të besu? E mjefton. Qëka? Unë kërë pasu të gjëtë anketa, apo, dhe të tëtë, në i përmeni kushte i manet, apo, dhe qëfar ke përfitu ti praktikisht, njëtë në përderishme nga këto, duke filluar një faqe, besim në lanë, kam su këtë, këtë, këtë nga, nga besimin e mërën, nga besimin për nga mërën, no, qëka ke përfytu ti praktikisht? Pa marësisht, aja që lanë, a nuk e ja që lanë, a është mirë, a është dhejtë, nuk menë në cijë qëka shruan aj. A vëllat, i po, të regon praktikisht so ke të ndu ti, apo të zbërthesh këtë teori njëndën e praktike. Në të shumë se besimi është shumë pak i përdorën, në qofë se kapaciteti i gjenive në botë është pëndrimi Në 9% inventet e pashfrytzuar, Allah e alam çfarë do të bësh njerëzit apo? Po, mund të besoj se kapaciteti i shfrytëzimit të imond është 2-3% dhe ka mbet 98% pashfrytzuar, prandaj me këtë 2-3% jemi përmirësuar, of. Shikoj sinergjinë. Po të shfrytëzoj besimin ma teper, gjenës, më tepër. Përmirësimin e gjendjes mendoj se do të ishte në gjendje të arsë është ndryshe në xhamatin tonë. Sfercoi, shpresoj të sjellë një ndriçim, se sinqerisht e kisha gjurdëherë tjetër të pjesë, por problemi që hasja ishte ajo që më thënë para këto i man oh, të ndriçim që është kaq i mirë nuk e kanë kthyer. Po, kanë kthyer. Edhe po kanë kthyer të tjerat. Sepse s'ka gjuhërtë të të thoshë që e pash dikon që flis dhe i thash kushem kurset të fjalës la ilallahu nuk do ta përgjigje. Edhe do mendi pse s'do përgjigje sepse vërtet pason dot kjo. Ajmanin nuk e ka kthyer vetja e vet, e ka kthyer të oh. dhe, marim marim të tjerat. Po. Shpresoj të jetë qartë Hoxhëtë ta marrim i manin të kthim mos bëni sa që tha qëri që dijek veten zotin e ndiqë nga të tjerat të tjerat. Zot nargojt. Kthemi Hoxhë i pyetim thënë lidhje me ata të cilët nuk besojnë por kanë civile të mirë që mund janë në mesin ton. Cili është më them vërtet ai dallimi? Çë kjo moral si, si ka kjo moral i mirë, këngjë që nuk beson. Dëgjojën besimi. Njëri u beson diçka, an tash, do të thënë nuk ka që zbeson. Patjetër, po, pa, patjetër. Dhe ata që nuk besojnë, që e quajnë veten ateista, apo pa. ata nuk besojnë vetëm se ekziston Zoti. Apo? Mm. Po ata besu se, në gjyra tjera. Ndë qëka duhet besë nëj. Po. Dhe për aqë sa besën në diqë, për aqëja e mund Reflekt. t'i mu, abdicë. Mund t'i abdicë, pa tjetër. Apo. E, nga se edhe një lihu, edhe, edhe e, kur është i zhveshën nga besimin në Zotë Njëllëa Gjellëa Al-Hu, -Gjell -Gjell Allahu të barë, këvo talë, nuk e ka zhvesh atë nga gjithë dhe mirë. Apo? Allahu i menua nga kanë veshur në kamerë që petkën e në të shmëri se pasër. Apo? Edhepse ni ndodhë që njëri u të zhvesh petkën e besimit. Me gjithat i mbetit një petkë. Endi i veshëm. Dhe gjithasht në qofë se kë petkë komunikanë drejt me familjen. Që ata së paku e mësojnë për nësë avlera. Aje fuqizënë këtë aspektë dhe mund tjetë korekt i drejt, si jatë shumë dys aspektit. Mirë po! Mirë po! E meta e kësaj është se nuk fillimisht do t'i përmenja dytë meta kërësore. E meta e para e kësaj është se nuk është nuk është i përfshirë në atë mërën nga gjitha aspektet. Nga gjitha onët. Në që në jimë ndërët e të mërët? Do t'ket meta dikullë. E pa. pa tjetër, nga se se ka mërë nga gjitha onët. E para, e dytë nuk është afa gjatë. Nuk është afa gjatë. Por first year nga se nuk kam moti për sakrifikuar për te. Kjo është. Apo kur cenon diçka tjetër? Po, kur e... apo Elen. Elen atë. Andaj kë thua rreziko, po ka njerëz që nuk bësojnë mund të jenë drejt. Apo mi po drejtësia ti nuk është afatgjate. Pastaj nuk është gjithëpërfshirëse, nuk është e drejtë me gjithë. Ai në mund të jeti drejt me ata që i kanë madh ata që në. mi po momentin kur ndoshta dikush tjetër e, mund të ketë shkaktu në një padreti, ta aktivizojë hakmir jam atë për së drejtësia atë ndër nuk është nuk po them se te besimtarët mund të jetë mund të ketë uh, hyrje të parcializuar në moral por në përmas defekti sa është mos përdorimi i besimit si duhet po besimtarët e përdor besimin sa duhet patjetër patjetër do të uh, uh, mund të bëhet as të ti hyrje të kompletuar në moral e para dhe e dytë do vetës, uh, të garantoj vetes jetë gjatësi te këtë morali që nuk e sfidon as një interes i kësaj bote çfarë them hoxh ruajtja e kësaj vlere nuk ruhet vetëm me garantinë e besimit. Se besimi jon është një garanci që na ruaj këtë moral të mirë. Po. Afaqjo te kemi ne në botën tjetër, atë po, pisti po, po, po, nuk e ka domethënë. Ashtu. Mirë hoxh. Po pse ndodh atëherë që edhe pse ne them pak më përpara që një besimtar të ketë një moral të keq. Kemë një peshore të përmbyosur ose një raport të përmbyosur, ose bëni një barazim, thoshën besimtari barabartë me moral të mirë. Atër kemi besimtarë për abarë mëralë jo të mirë, se po thema të të keshëm, po jo të mirë. Kami një raport përmëbjusur ndodhë? Po, ndodhë, une e përmena blendruar në filim. Uh, një si njërez, një si njërez. Po sa të dalim këtë bot, dalim të ndarë në dyshë. Me anë të erët dhe me anë të ndrejthshme. Në start është kjo. Atër kemi kë kjo pjesë për të të dërë. Po, atyder. kjo është në start Në këtë llojë Laura ka ka përmend se këtë ka vurë për ta sprovuar. Për ta sprovuar apo se Allahu xhelaluh vetë nebteli ne i kemi krijuar njeriu nga përzierje min amshajin nga përzierje. Përzierje çfarë në kupton? Ontë e rta pozitive on onë e rta negative <im> on dhe <enderis> më po përzierje <im> njeriu. Për, për shfarësuar që për këtë nebteli për ta sprovuar njeriu. Për sprovuar atë të jetë në gjendje për shembull që ta sfidon anën errët duke e, duke u motivuar gjithmonë për të nxjerrë në pah onë ndryshme a do ti jap përparësi anës ndryshme gjithmonë para interesit të ti, para epsh të ti, për për të ngalljur tek ajë drejta dhe vlera apo do të ketë çështje selektive në këtyr tim kjo është provë sota sota bësh ti un ta kam dërguar shpalljen apo ja kos ti laçi sota do ta përdorësh ti atë që ta kam dhënë un për mirën të mirën tënde sota je kthesh vetë së tënde apo sa do të marrësh nga kjo shpallje për ta përmisovet të në tënde, gjitha këtu e nësë provo. Ta shë, jo të gjithë njerëzit, jo të gjithë njerëzit, në më dhonë, uh, uh, kanë nga dishmëri, për të luftuar gjithë mund. Nëse anë e erët, është e nuk ma mundësi, nuk kam të të qërënjohësat. Këtë nuk më kumëtu njëri. Për nuk mundë e unë, a po, për shambull, të punaj 5 vite, 10 vite, dhe thëm, Dash jamë garanci. Ja, kur s'ka kusht. Ëh. Ëh nuk mund të, kështa pa mundesh, ma. Nga sa është e mbjellu tek njerit për ta sprovuar Allahu xhandevall. Apo, prandaj çfarë nuk kupton ti? Një pakujdesje e imja. Apo mund të më revanchohet që delësh. Prandaj edhe Abu Dharr, radiyallahu ta'ala, ai kemi përmend. Ai kemi përmend pa. Ai ka thënë njerë i devas nuk ka dini mirë. Mirë po, në moment të caktuar, apo nuk e ka aktiv efekt kësaj një dhe e ka përshkel në dur, e ka nëqmu vlanet i bilallin në basën gjurës ësëzës. Dhe i ka thonë për nga mërëse inë në kemru në fike gjahilie. Enda, enda është aktiv të tingë në ansa. Aktiva është enda. Përëndaj edhe, djetarët e dhe, dhe kam përmen se njeriu, i kam përmen edhe i më temi, i mën qajim, i mën qajim, i mën qajim, i kam përmen, se njeriu gjatë proces e pastrimit të zemrës të ti, që të hulumton shumë zemë, çfarë kam jo ja. Lec ja, sa ti mund të befasuar çka do të gjë. Është gjithë, gjithë brenda. Befasuar çka kombra. Por e rendesish më është që të vendosë mbi të një pllakë sigurt, që nuk lënë me dal. Pllaka është më rëndësishja. Është pllaka ndikujt, nuk është e qëndrueshme. Apo e ke pa sigurisë, por shumë. Po kemi edhe edhe një het në kësaj bote. Zotaraj. Po është një pllakë, ajo mund të qëndron 2-3 vite, por pastaj fillon të pëlcet. Dallsha ajo ka pllakat fuqishme që ndroi me sheku apo andaj voret besimtorët për pllakë ka vendosur mbi burimin e, ve e e e e e e e e do cribë negative që dalin nga vetja ja, e tij për ndyshe për ndyshe faraoni Nukalin faraon ja është skalin faraon ka lind ja ka lind sikurse të fëmit të tjerë ka lind apo mirë po në zemrën e njeriu njeriu apo apo akọ priria A ka prirje të branchme po deshi për të bërë kësht? Po, koshëm. Koshëm. A dhe këtu është ajo që e përmenda më herët vlerëruar se e, ju të gjithë besimtarët janë të gatshëm ta kuptojnë se përmirësimi i vetës është projekt i ecur, nuk është fazë. Pendimi nga nga gabimet, ngalshimet, pendimi e, nga tmetat tona nuk është fazë. Do ai që ka kuptuar si fazë ecore Nuk ka shpënduar pendim kualitativ. Pendimi që më kupton përmirësimin e vazhdueshëm është shoqëruesi është është i jo ngjatërisë tonë. And dhe gjithmundimi në kujdes, gjithmundimin për sjellje. Ai që e përdor besimin e dhënë azoxhël për ta kontrolluar vetën e tij, çdo herë, çdo herë dhe e përdor këtë besim apo për ta ndërtuar pllakën që më te i përmbys dukurit negative punëri është ACL, do të thotë është unik mes të brancës mes të jashtëm. Të tjera që nuk e bëjnë kët, do të dështojnë herë erdo kurdo, herdo kurdo do të dështojnë. Allahun e ndërvejt hax. Atë e shkuposin pjesën e parë me këtë që sërim shumë ndonjë të qartë për atë që ka mend për kuptuar logikuar, të kuptuar logjikuar, që ti si krijes i e përziere mund do të vendosësh një pllakë të fortë me pasaj pjesën e përzier të keqe që ke. Po më sërko të nxjerr çfarë ka zemra jote. Shpresojtë të kthehemi në pjesën e dytë për dhe e dhe dhe përstëri, po të vazhduar përsëri, por do dalim në terren për të pyetur se si vërtet andikon besimi në veprat e tyre, të përditshmën e muralit apo jo dhe kthehemi përsëri në studio. Të nderuar miq, me këtë shpjegimin e fundit për të raporto përmbyllës, që besimtar, moral të keq, kipara sytë na hoqën se je i përziër, por vendos një pllakë të fortë mesaj pjesës së keqe dhe mos e lërt të shfaqe praktikisht një jetën tënde një morali kesh. Në rëmi dhëtë këthemi në pjesë njëtë me njëherë, mas qovim të rënë, se si ka ndikuar besimi dhe qëfarë thonë besimtarë kë kjo pjesë. Të qëfarë ndikimi ka besimi në morali në njërë i jutë? Um, Bismillah Rahman Rahim. Islami, men, unë mendoj që islami me normat e tia me më mësën që qëfarë në është keqa dhe qëfarë në është mira, si, që, uh, si kur të jetoisha unë pa norma, po ai ditë se çfarë është e drejtë apo çfarë është e keq edhe mirë atëherë nuk e dija se që, cila ka vlerë dhe çfarë është e mirë kush e definon këtë të nda disa pyetje mendore filozofike që çdo njeri duhet ja bën vetët kush është ai person apo ai uh, kush është ai uh, tash në islam krijusi i on është i cili i definon për shembull të mirën dhe të keqjen kjo është shumë një pyetje mendore e madhe filozofike së të, të, të cilën shumë njerëz ja shtruajnë vetes se çfarë çfarë është e mirë dhe çfarë është keqe mund të ketë një jo besimtar një moral të mirë, nga dhënë se po, pse mund ta ketë. Mendoj që mund mund të të ketë mirë, po ka ka shumë teoria në jetë si që janë teori të ndryshme apo ideologji të ndryshme që janë, ose dhe krishterizmi apo të tjera filozofi të tjera që janë, kanë sh, me siguri kanë shumë sene të mira, aspekte të mira, mirë, mirë po nuk janë të kompletuar me sipas mendimit tim ose atë sa komunty më hulumtuun. Dhe kështu që mendoj që mundot me pas dhe kam edhe sigurisht edhe në të shmia nga jeta praktike, si ka dhe normal se jo besimtarë që kanë moralin e mirë mirë, por deri dikund, po shkak se nuk kanë pozicion siç gjatë bisedimit me si kam me, me të tjerët, nuk kanë pozicion për çdo sen, dhe por atë mendoj që nuk është i e, i kompletuam, i kompletuam ai moral. Sot çike edukatë merr nga prindi në shkollë nga shoqëria. Ë, kjo është e para dhe normal se tani edhe nga librat kur kur do të ta vazhdojsh Po mirë po, burimi i par është sigurishtë nga prinderit si e këtën. Dheri, si që dime, nësë jemi i kanë të shmitarë vetë, dheri me moshë ndoshta 15, 16, 17, gjithë mund nga prinderin e kimin e i pasë si shemboj, dhe a i ka thonë mirë, a kanë që ashtu mirë në mirë, po tani pas një ku, duke ollumtuar vetë, duke po ma shumë, ndoshta edhe duke ulltu ma shumë nga vërbot, e shenjiri mundët me diferencu ma mirë se që fara është mirë dhe që fara ës Ndikimi i, i besimit në moralin njëri të është dhe vëcë se pozitiv. Këtë gjithë, thë dhe profeti, a.s. në shumë thënjet të ti, në dërë të tjerat, thot që me i mirë për ju shushtë të e që ka moralet më të larta dhe shumë e shumë hadithë, gjithashtu pajet e kurani që përmendin për e, moralin që vetë me zbukuro njëri unë dhe nuk, e, nuk i bëngë tjetër, vëcë se gjera pozitiv e mjëllë se një besimtar ka një moral të keq. Një besimtar mund të ketë një moral të keq për disa arsye. Arsye korrosore është mosnjohja e tij me fenë e Zotit, që është baza. Normalisht një person në momentin që e njeh mirë Fenë Zotit, atëherë mundohet ta zbatojë atë. Mosnjohja është kryesorja, por dhe moszbatimi, që do të thotë besimi i dobët apo besimi në rënje e besimtarit. Kto janë doshta dy nga faktorat, por dhe të tjerat shoqëria që rrethon atë, duke u ndikuar nga shoqëria e keqe, normalisht njeriu bëhet ose tekçi do bëhen si ky i mirë ose ana silltas. Dhe këto janë faktorat ndër më kryesorët më janë. Ta mund të ket një jo besimtar, një jo besimtar, një moral të mirë. Atë pse mund të ketë moral të mirë? Mund të ketë dhe një jo besimtar moral të mirë. Kjo për arsyesa Allahu dhe Leshano e ka krijuar të tillë. Karakteri i njeriu është ajo që ndryshohet ë uh, më ngadalse çdo gjë tjetër. Një, si kurse ka thënë dhe profeti a.s. nëjë thënë një që uh, me miri për jush në islam është a i që ka qenë me miri për jush në një randë. Kjo të regonë mi fjalë që uh, gjërat e mira që ka një riu, kur vjenë islam vëtë se i shtonë ato dhe i zbukuronë më mirë. Dhe të regonë që një riu mund të kë këtë dhe moral të mirë jo, jashtë të jasht islamit normalisht nuk flitet për normat dhe për moralin e mirë me kriteret me, me matjen që i bën Islami por në përgjithësi mi fjalë dhe ka njerëz të tillë plot që ne shikojmë njerëz me kritere me moral të mirë kjo edhe për rëdhojat historike që ka pasur ku ka jetuar ky person në të cilat në një mënyrë në një tjetër Islami ka qenë dikuas në traditat e atij populli dhe vazhdon ndikimi i tij pozitiv mi fjalë pavarësisht se ai e chuan të familjes traditë familjes traditë shoqërore është, por duken shpesh herë sikur ta vë mendin tonë në Shqipëri, që shumë gjëra i kanë ngelur Islami dhe kjo i mvishet traditës. Dhe është përftuar vetëm nga nga parimet islame, parimet fetare që ka patur. Pse një besimtar ka një moral keq? Kur flasim për një besimtar që ka moral të keq, automatikisht duhet të na vijnë ndërmend që bëhet fjalë për një besimtar i cili është në krizë besimi. Domethënë ai ende është le të themi në një luftë me vetveten për të pasuruar morale të tij, virtyte të tij dhe ndoshta ndoshta më mirë duhet të ishte formulimi që ky person nuk është një besimtar i vërtetë dhe pikërisht për këtë shikojmë se ato çfarë ai vepron në përditën e tij, në veprimet e tij dhe që pasurojnë përmesësjellërat e tij, janë si pasojë e këtij problemet mbath që moral të ti janë të brishta dhe aji sa po ka filuar që të pasuroj moral të ti dhe t'i forcoj ato. A mund të ketë një e jo besimtar një moral të mirë dhe pse? një jo besimtar për mendimin tim në nëse flasim për moralin, domethënë e vërtetë, nuk mundet të gjendet të ka i një moral i vërtetë i mirë, sepse siç e dimë jo besimtarët përderisa kanë dështuar në moralin më kryesor, në atë të mirënjohës, ka shikrijuesi tyre automatikisht do të jenë të dështuar në të gjithë moralet e tjera. Prandaj në rastin e një besimtar nuk bëhet fjalë për moral, por bëhet fjalë më tepër për atë që quhet sot pra në ditët tona si hipokrizia e moraleve. Domethënë persona të cilat çdo gjë që e veprojnë në në domethënë për ditin e tyre, çdo gjë që e pasurojnë përmes veprave të tyre e bën në në, në ligjin e Machiavellit që qëllimi e justifikon pra atë le të themi mjetin dhe anasjellta, mjeti kryhet domethënë në çdo formë dhe qëllimi domethënë merr te këta njerëz merr merr leje që të veprohet vetëm e vetëm që të arrijë atë që ata synojnë. Për mendimin tim desha them që nuk është e vërtetë dhe nuk qëndron as pak që një jo besimtar ka moral të mirë, por më tepër ai është një njerëz i cili shtiret sikur ekzistonte ka një moral, përndryshe unë mendoj që një prej reflektuesve më të qartë të moralit është padyshim ajo që e kanë shprehur shumë dietar tan musliman që në një moment nëse njëriu do të Do të thonë do të dilte haptasi zemra e tij dhe vepra e tij do të çikohet që ajo çfarë gjendet në zemrën e tij është edhe në realitetin e veprimeve të tij, një gjë e tillë as që ekziston tek një jobesimtar. Të nderuar miqi, miqë miqë, më kthej në pjesën e dytë të misionit tonë për të vazhduar. Folëm dhe alam ke pjesa që si krijesë e krijuar i përzier me pjesën e errët dhe me pjesën e ndriçuar. Por kujdes, këtë pjesë të errët kanë vendosur një pllakë të fortë. Ky është e fjale fundit, hoqë, që ne shpiguam dhe që arcuam. Një hoqë, ka pjesa e zemrës. Gjemi njërë që thonë, unës du të bëjkeqë. Me zemrë, valaj, bilaj, zdo. Por nuk e diom, pëse në do të bëjkeqë. Cëve thimi, hoqë? E, thimi që, fillim është, nuk mi aftën të thuat, nuk duha të bëjkeqë. Nuk mi aftën. Por... E, duhet të thuat un munduhem që mos bëj kaq. Dhe dallimi më së dhe dalim mes dua dhe munduhem or dallim shumë i madh. Tetësh kur un dua që të kaloj në shkollë, dua, kam dëshirë, pëlqen. Apo tetësh kur ne munduhem të kaloj. Se tetë të rrugë nuk na lërat as ke termat, e kujdesim ke termaton, thotë që termi po, se, është, është që çarson. Po, ajo çarson dhe nuk çka po ai çfarë don? A neun dua që njëriu ta bëj të qartë me termë me fjalë të plotë. Po, se ti ti i kthe vetes tëndë. Ne duhet ti vetes të ti. Ne zonë i them se un dua, është bukur, është mirë. Ka nuk motivon mua se është normal që dua. Gjithë duan. Po, gjithë duan. Më bukur them un mundohem apo shpirti thot gënjen se nuk munduosh. Apo a mund të shpirti nuk e don të mirën? Po nuk nuk nuk nuk nuk reagon, nuk nuk sinjalizon për një nuk pse se nuk ush diz kan rregull. Apo po nje shon i them vetesim, për shembull, Njeriu nuk e ishte as me shkollë. Atë po ne dua për kam dëshirë me kalu, nuk ka reaget brendshëm. Apo nëse sa thotun, po ne u mundua bë. Dvetja do të pse po gënjen. Ku mundohen? Apo anë kë konflikt që krijohet mes të jasht në të brendshëm, e bën njerin që t'lëviz. Mendua që njeriu ta nje gjene tirale, mos e thon i iluzion edhe gënjeshtra. Nëse shejtani bën që ne të në rëthën një iluzion, apo, që të mendojmë se një, po dojmë, nuk e di nga vije kja, po, jo, jo, thekët iluzion, dhe përballën me realitetit, i hidhur, jo i mirë, kjo mm. është realitetit, për përballën me realitetit, nuk në nënkuptan shkënjimit, jo, për nënkuptan, të di Rushim. ku jamun, dhe e kam përmendë në disa një shambullë konkret, një mikë në që se vijet të ti, Nderon, apo? Po. E ka humbur rrugën. Thait të, të thot në telefon, të thotë kam humbur rrugën, nuk di kad të vi. Ti pyetja apo do të cila është? Ku je? Ku je? E vërtetë. A dheun duhet të vetëm, ku jeti? Me këtë ti dëshironë mërik këtu. Dëshiron atë që mos bësh keq. A dëshiron që mos të mos të hidhruash, mos të shpërthesh në mbyth, a dëshiron? Po. Ku je nga kjo? Ti thon këtu se ku je. Apo A deshë largsë dhe, dhe afërsin ku i ta mendosh, po, dhe unë tregoj rrugën për të ardhë po, te destinacioni. Kutim, po, po, nuk përqaktuat lokacioni ku ji me fjalë dua. Jo, nga semiferrin dua mund të jem pikrisht në zemër të Varrolet, ja, <laughs> po, unë nër... po, dua të jem në qendër. Po, unë dua atje me dëshirën kam arritë më të të më dëshirë. Po, s'oj mundu më ardh atje. Mundi jam përqaktuar lokacionin ku jam unë. Para dua që çdo njëri të ndalë me rrugën e tij. Alla u Gjellewala i kaftuar koreshte me i ka si kosa bukur, subhanallah. Æshtë e vërtejtë se si ju thua e si kjo është si herbazë, magjistarë, gënjashtarë, regullë. Glerë i këto tjashtë me thamë. Pa, ka thamë bërështë, inna me edukum i wahide. Alla u kanë thua i, unë juftaj vetëm në një, në një juftaj. E në tekumu me thna, u forada. Që të vetmojnë, nga dujtë, apo vetëm. E të mendani, është me dërtejtë, rallë t Të gjithë do të vinë ditës këtu sot me gjestar. Apo është ftesë për, mrenshëm, për të ndalë me detitim ndërmrëngshëm për t'u ndoën me veten tonë. Apo ju përjetuar iluzione, gatë një ditës sot ikin realiteti. Ikën. Apo edin se është këshë, disi dhë, munduon se ta futin kokën rrr që mos bëfë me rrezikun. Do të rreziku ska ik, aty është rreziku. O vllajë deruar, nxjere kokën. Shiko, është lojë e ofertie, jeni rrezik prit. Nuk ka më rëndsi tash, kjo është realiteti i vet. Ballavaçoomete edhe nëse më des. Panuk nuk të bën der, nuk nuk nuk kimon sit të patash do ke futur kokën rrot. Shumë mësiman këtë vën. Apo nuk kanë guxim të ballavaçohen me thot po fillova tash ballavaçoën në rrugë. Falmë vetëm thande. Unë bashabull subhanallahu por ata kanë qenë me veri tremënia ti e ka qen këtu. Vallë kurrë në koshën time luftë çka ka këtu tremënia. Ky është tremënia vërtet. Ka seksion ka juti piga mirëso selam. Trim, nuk është ai që ka mundi si ti mund njerëzit, por trim është ai që le e përmban lefën e tij. Ky trimia. Njëri i një një kortë që buan Ibrahimullah i ka thonë o imam, e kam një përgëdhimje që ti të ndot të falësh. Qësto tja, po shomandojë yo ola ti sekur kur e kanë thënë që të bëni çha. Është ndal ka Allah. Njerëz mundin për moku shumë mirë, sa ku jam un? pastaj më dupo asaj se 40 vite ka fal Saban me Abdus Sjacisat. Hajde ku për një fjalë në meditim. Po, me si një njeri më ndoin për mua kështu, me siguri tani domun vijnë tek unë dëgjojnë mua për këtë përshtypje, ndoshta sjam ardhut, çfarë e ka lëviz, lëvizja. Unë s'po them se ata kanë gjen, ka qenë niveli i lartë asoj. Po, po për shembull njerëzit për mua din çfarë din për mua si musliman. Çu nuk gënjej. Po merru burti ja ajë këto. Njerëzit për ty din se ti nuk moshtron. Pandalo bursh i ka. – Se mbë të valë me shtërë. – A është realitetë kjo, po onë e më ndashtë ka ka. Kur ndalësh me vitë në tënde, edhe edhe delësh të të tëtë e këndrysh e pas taj, e këndje pasyur e realit dhe gjenë në të tëndja, nuk befasohësh pas taj nga ndodhit e momentit që ndodhën. A me në kërëni e së të bë lafaqo me vitën e ti, dhe që për te është e befasohësh me, si ndodhën mu, e pëqyrë, për ndodhën, Këtheu vetën të ndë, dhe shika. Sa so ke bërti, sa so ke investu? Sot në ndruar. Shika. Mësimi alfabetit sot. Pa. Ashtë gjirëja më e thjeshtë. Të manë, sot, a, a, a, a logaritet, e arritur, e madhe intelektuale njuhë e alfabetit? Një për shambullë, fal, që falë, qëfarë dhjë alfabetit? Arët e shka? A nësë në gjithë. A nësë në nuk është. Me gjithë atë, sok ko umer nusuz 23 apo nusuz 2. një vit. një vit, vit ata mësojnë shkronjat lidhjen sipërkët. nëse një vit, një alfabet që nuk ia vlen për marenë së tjetën apo duhet një një vësht i kaç 20 vite mbjellur në ty që është mështrimi. si mund më të thësh kolektivi jemi të edukuar në mështrim. kolektivisht jemi të edukuar në mështruat. Nukosh lavdon aj hesht, nuk kosh ashtu, të... as komë. Ja? Thu nuk jam kështu. Apo thuaj nuk nuk, ne jemi mësu të mashtrojmë. Fatkesisht, ne nga he, edukimi për të mashtruar teatrin, kemi filluar të mashtrojmë veten, duke menduar se ka mundësi unë e spënjë një veten, kta janë një më mir. Jo dhalaj të njerëz, të devëndë ndonë më mir. E tër bota po ngret me të lavdëru, apo nuk guxon të ndyshon gjykimin tënd për ty se ti një veten më mir. Andaj nëse një vet duhet a betar antem saj dikut. Apo një, vetë. Aj një sh, në vit që ai të bëhet një lexues deri dikon, sepse në vitin e dytë, edhe në klasën e dytë investohet në prelimisimin e leximit, tek në vitin e tretë mund të llogaritet se zarriyat, 3 vite për të lexuar. Në sot të të <shus> nuk konsiderohet se është luftuar analfabetizmi, në çonse njërin dinë me shkrimin e leximu. Sot analfabetizmi ka mundi form tjetër. Apo nuk kozon fazë e kalu me analfabetizmin msimi shkrim-leximit e përnë e mërë 4 vjetë. E mirë analfabetizmin e njëronë të stime. Sovjeti kam investuar unë mërë intenzive me shkollë. A përtonë nga 5 orë në ditje në zënë si shkanë dhe... A po, i e nga në ndëgjën një ligjeratë një jaftë ose një në muajtë. Dhe atë gjysma Allah lem ku i komenden dhe gjysma Allah lem se ka komentu dhe pasaj që di qyshun që Sovjet Forens që më përmërsu. O në ndërruarë. Ma së u që ditë që është si përmirësu, që ditë u që së të kanë do dhe që ka ta... shumë me amasë i këtë që ti përgjënë. Ne duet të fanurinë Allah në natë e ditë që, që, që, që Allah, allah përnarunë. Më Vëllahi se nuk e... Na mundë, mundë, sigur se të të bëjmë i horë. Të mërësish më mund të bëjmë i horë. Nga prapambeturia moral e që kemi. Nga analfabetizmi moral që kemi ne end and the abecid emorale se kemi kaluar. Elera mot tash të kalojmë në në fazë tjetër. Në fazë e tjera të rrezikut. Pastaj ju them që nuk kaç ka u befasu. Që, që detu, në çfarë ndonjësh që është mirë për teje. Se ndonjësh që kjo është normale. Mund të jetë normale. Është normale. All-on rit hot. Unë, Unë thjesht lajmroj hot që minutat e misionit ne kanë përfunduar. Edhe pse kemi shkaqe të tjera që do të flisnim por midsëmën e kemi kaluar bashk. Do të bëjmë pritje që ta vazhdojmë ciklinoç. Me shkaqet ato që na shkakën prit të bërt të folur, të vazhdojmë në një mision tjetër me shkaqe të tjera përndicesh që ka, si me këto të fundit, duke treguar ABC-n për 30 vjet atë në këto shkëndijat e përmirësimit, që janë shkaqja që u tregulloi moralin tim, do duam shumë më shumë patjetër. Por të paktën pa. shpresojmë që ato konceptet që munduar për Hoxh të qartësojmë Ti mushonse në misione të tëra që kemi përfituar dhe lutuam Allah të na ofrojë vazhdim, përfitojmë. Amin. Mos seklet ajo pjesa që sot do të gëdhë një goditje është, mos gënjevë tenton që i mirë. Kjo shpresoj të të mësimi inshallah. I radës i këtë misioni. Qënë lutuam Allah na ofrojë shpëtimë të mirë. Edhe turma me rroft. Përse në emer gjithë vëllëzave, motorra që na kanë ndjekur, Allah të nderoft. Emi pjesë për herë së bashku në misionet tona. Amin inshallah, duke shpëmbë. Të nderuar vëllëzar, të nderuar motra. Hoca tha mundot i thosh vetes asojshje mos beso thjesht kur bën çefin thoj vetes se qe po punoj më mirë dha kujdes thoj vetes qyshje pyesim veten sot qysh jemi qysh jemi me besimin ton qysh jemi me zotin ton qysh jemi moralin ton do të vazhdojmë së bashku në misionin tjetër për sipër moralin qofshin kujdesin e kryusit takohemi në misionin e radhës selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh